الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونأوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له من يضلل فلا هدي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد بذل مجتمع شبكي من أكيد فاسطية تشيخ والسام تيميس كي يمبردر تكتب Ejtët disajt e ku anori që flasim për emrin Allah të rrazzak dhe dhul kuvët il-metin. E shë ejeti në surën e dharjat, në thinë thotë Allah s.w.t. Inna Allah hua rrazzaku dhul kuvët il-metin. Allah s.w.t. ash rrazzaku dhe emrin rrazzak, njën në rabë e vina felë rizqë. Rizqë, e thëmi gjoshif e rizqë, është të i furnizimi, e dhe të mjësi që i vijë robitë, njëri ut, edhe shdo kryese mantës e cilave a i jeton. Dhe janë të mirësitë si e të jepë Allah, subhanë e talë, njëri ut, manë cilave a i kryen nevojnë dhe ti në këtë jet. këtë të jetë. Kë qëtë riskë. Allah, subhanë e talë, ka përshkura vete në ti në të jetë, me këto dhe jemëri, dhe ka thënë që a i është në rëzak, kurizuasi, në cilë i jepë njëri ut riskën. Dhe më dhe në shdo dhe riskë që vinë njëri ë kjo logjë, ideja që vjen për Allahu, kjo nuk është thjesht teori. Pastaj nuk është një histori që tërgohet, po tregohet, por kjo është, ky është realiteti të cilin sot nuk e shohmë shumë izë njerëzve. ë subhanallahu ve dhuat patjetër që besimtarët ja dedikojnë mirësinë atij që ja ka dhënë, dhe që ja ka dhënë mirësinë shallahu më dhurur. Dhe këtu është fillimi i fitores së robit me Allahun. Momentin që njeriu nuk ja dedikon mirësinë Allahut subhanallahu teala, Allahu ja merr atë mirësi. Allah e medhë, misi nëse nuk e të dikonë, Allah më dhurë, misi. Rrasët të të në shumë, dhe me një për rrasët më të qëdishme, dhe me një rrasët konkretë, si në kemi, në më thënë, të në të nëndonë, ka ndonë në qytetin tonë, ishë një personë, qafirë, nuk beson dhe në Allah fare, dhe ishë a dhurru, Allah më dhurë, dhe ishë a dhurru, Allah më dhurë, dhe ishë a dhurru, zotë, ishë shumë, dhe këtë jet po sa do zot ju misi jo des megadon zoti sa se kshu a nuk mika vën zotit ne edhe po jo vë zotika ne jo ai ka mufjit e mia këtu sa spëllos zoti po e përsëriti pra vë zotit ka vën zotit jo dhe kem mufjit e mia se megadon zoti nuk kaloi shumë kohë Allah dhe Allahu malloja shfaros gjith pasurinë të robi edhe ky kishte ardhur në fshat kishte në një qytet ai kishte vitum pasuri edhe u kthy te njëra tjetër dhe një nuk kishte lek edhe të zonë me me me furgon që në shkon deri në qytet. Ai shikoji këto Allah i mëdhoruar. Në gjendje ekonomike. C'është gjendja e çdo personi që mohon më mëshirën e Allahut subhanetale. Që detyra e parë e besimtarit, besojë që rris kur vjen për Allahut subhanetale. Ti shikojmë zonë së timë me trejtë. Kush vuan, kush ua afroi zemrën njerëzve që bënd Këshu, të vinë vend të timos mend të tjerët. Që tregon dhe Allahu musliman dhe toshem konkretëshumë të dhëshumë sepse e e konkretizojnë gjithë atë të vërtetën që ka zbritur Allahu në Kur'an. Kishë domun kishë domun për për për rrugën e Allahut shumë. Kishë domun rrugt Allahut, sa ka mora, po shumë mallë kishë domun. Edhe në tokë që i imësë sa ka vallahi thashë nuk e disem nga vinin klientët. Ai shumë pak isha sa isha i mbytur fytyrë, domun vinin pranë kështu të poi numëdhëm, ngymin pranë atë dy çantës. Pranë. E shikuan vetë rrobat disco tës për Allahut smortala. Sigurisë natkundë sa vjeshtë e tjera thonë çuditshme që gjithë mujëve të tjera thotë kanë një punë normale, sa vjen Ramazani thotë puna dyfishohet ose trefishohet puna. Sport. Ti çfarë do bëje, a do punosh për rriskun, apo do detyrohesh çelish Ramazanin tash edhe mos i vjen vera, apo depër për parë Ramazanin dhe po qesë pak sot rrisku? Kjo është shogja e rriskut që vjen për Allahu subhanuhu teala, ënjë gjë është për, për Allahu. Përna lutin inna allahu huwa ar-razza. Pa këtyre jeteve, fton Allahu subhanahu teala, o ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. U nuk i krijova xhindet dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Do mund të qelli një persona ka krijuar në Allahon këtë jetë, do ka sill të jetë, jetë gjithëvë qëllimi është që ne ta adhurojmë Allahun, <coughs> vetëm. Të gjitha gjërat e tjera mbaz këtij qëllimi, janë çështje plotësuese, çështje dytësore, çështje tretësore, gjithë të tjera. Ky stelbi Njeriu harron se i përsini është krijuar dhe merret me atë gjithë tjetër e cila është thjesht një shërbim që i duhet një të pritëur. Allahu më dhaurat thotë ma uridu minhum ma uridu minhum rizqi u ma uridu yut'imun. Është donë një diqnor thotë i krijuar vetëm për, për vetëm për mëdhuar, nuk dua për dua, Allah, o ma imun, nuk Allah rrazzaku, lkuhu, të dhëtur rizk, nuk dua thotë për të zënë mota. Po ma uridu yut'imun nuk dua që të më ushëjnë. Inna Allahu huwa al-Zaqqudhu al-Qawtu al-Matin. Allahu është i nëzuar si shumë furizuesi edhe i pëllot fërqishmi. Atë e Allah më dhurë në tërgojnë që qëllimi jo të njërinë, të jetë është që ti të, të adhorosh Allahun. Allah më dhurë nuk kërkom për të të ti e di shkat dobishme që ti mund të abësh Allahun. Ska nevoj Allah për kërjesët. Por ti jo njëri ke nevoj për Allahun. Për edhe dhe Allah, Allah është furnizuasin. Arraza, këndhërku, atim e atim. Shumë furnizuasin, që i furnizuam kërjesët. Edhe zdo dhe çdo lëfurizim i kryejse vetëm për i tijën. Por ta resu duhet që mësimtari edhe kur i kryejnë shkaqjet për të arritur rriskun që ka shkruar Zot i Madh, duhet të mbështetet në Zot i Madh, ta dië që çdo lloj riski i një bretit. Dhe nuk është qëllimi kur themi ne që risku është në dorën e Zotit që njeriu të ridur krye që, dhe mos punoj. Nuk është qëlimi. Qëlimi që të mos punojë, nuk ështëo qëllimi. Por qëllimi është njeriu të kryejë shkaqjet edhe në basit i kërysh ka i këti mështetet Allah, se Allah dhe furnizoj. Profetët i sonë Allah, Isele, ka thënë hadithin e saktë. Si kur ju ti mështetet e një Allah, a shtu si që ta konë, ma dhe shti si, dhe ti furnizoj juve, si që furnizoj në zëqtis. A ta dalin në mëngjes të uritur dhe këthejnë në dark të ngobër. Që kjo a ditë të regonë në vëndojnë që që është e rizkët në nërë dë Allah, parën mësht ai dendë domunon kërkim në riskut domethënë profet usmen ka treguar se që ççi është risku njëri nuk do të riton kryq por e thot si puna e zokut do furnizoj dendë në mëngjes domunon më zoku dilka dilka në mëngjes do kthe ka darkë kjo tregon do që njëu do të duhet të kërkojë riskun edhe mbas ta ketë kërkuar riskun atë të prejezi do të vit për Allahu subhanahu wa taala ajo që është shkruajtur për ta ti vitë ka për Allahu subhanahu wa taala ajo që është shkruajtur për ta Pra ndaj në më thënë që ështët e para që njëti më shëtët e Allah s.t. Ta të di që rrisë u të vëndëm për ti, ta falëndërujë, Allah në më, më dhërë për të rrisë që i jetë, haval, edhe në këto dhe forma i e shtënë rrisë u në ti, sepse kush falëndërujë, Allah e shtënë. O le i shëkërtum le zidenë, këmë thëtë Allah s.t. Në në se ju falëndërujë, në të më shëtëvej. Edhe është, ja dedikoi, dhe falënderimi ja është pjesë e parafalënderimeve që i ndjeroj solëmnisë e rrezikut që vjen prand. Të ta dedikoja ndomolog, thotë kish për allons fundamentale. Ndihata ka të treguar që rreziku i dvolloj. Lloji i parë i rrezikut i përgjithshëm, i cili i i përket të gjithë kryesorëve. Të gjithë kryesorët marrin dvolloj rrezikun. Duke ky është ajo e furnizimit ë i cili është dobishëm për trupin e një njeriu që një njeriu të jetojë të dhe furnizimi a loj më dhuru a ka dhëm të gjithëve, besimtarve edhe mos besimtarve, të mirëve edhe të kqive, përderi e sa ka shkujt tërë për ata që të daj të jetojnë, përsa ko, ka shkujt e loj që të jetojnë, u ka shkujt e të e rrisënë, u ka shkujt të vdesin, si uajit këtë milionet pal, edhe të këtë magazilet dhujatë mëshim, po i pa të ardhë moment i vdekes, atë ere, Ato janë magazinat e ti të gjitha, sy të gjithë mia, magazinat e ti, nuk i bën dobi, edhe as nuk i hyn poma. Edha as nuk e respekti. Qëllimi ish-Allahu subhanahu wa taala i furnizon të gjithë krijesat, ato gjë që janë të nevojshme për ta. Dhe kur them që All-i furnizon, kjo nuk do të thotë që furnizimi që vjen për Allahu është gjithmonë hollom. Përkundër se Allahu subhanahu wa taala ka krijuar gjëra të zhijë që ka një kanëvojë njeriu për jetuar, e ka krijuar dynjën dhe i ka lejuar një disa gjë dhe ka ndaluar disa gjë që i veti ka krijuar. Edhe kur them diçka krijuar, nuk më tregoj vetëm gjithë të mirat. Allahu subhanahu taala ka krijuar delen, ka krijuar derën. Delën ja ka, ka, ka lejuar njëu të haj kurse derën nuk e ka lejuar. Edhe nëse njëu hakë këtë ose këtë, ai mund të jetojë, edhe me këtë dhe me këtë. Nëse ka të qortuar Allahu kur në momentin kur njeriu është duke vdekur në buk, nuk ka ashtaj mund të vdesë, lejohet hajmish në derë. Kur është duke vdekur, që mos dhesë këtë tregoni mish derë do të thonë ta largoqë ka vdekën atëherë kë tregon që mish derë dhe pse është haram ai është ushqim vetëm se tek kanë dhënur Allahu dhe kë tregon vë që rreziku është dy lloj rreziku halal dhe rreziku haram sepse mund të disa njerëz thonë a është furnizim për Allahu ty thotë po furnizim për Allahu atë kë është Allahu po janë s'është vërtet furnizimi për Allahu dhe Allahu vë do të kancaktuar se atë që do marrësh jetë risk edhe konceptuar që është që rreziku jo dethet halal ose haram dhe njënjë domari, atëj që meriton të këllohus këllë. Këllohus këllë të <clears throat> talë ka thënë Quran, Kull më në harë rëmë zinët Allah, leti akherë gjene i badi, o të tëj i badi minë rizqë. Të thuë e kush e bërë i hramë zbukurime që ka vendosur Allah i madhore dhe i kanë zirë ato përrobrit e ti, dhe rizqën e mirë, kush e bërë i hramë të rizqën e mirë, kjo të regonë që rizqë i keshë nuk që ka hawaw Por desa lloj mundhuri ka thon njerëzve kush e bori haram rrisku i mirë. Kjo tregon që pasi ulë rrisku tjetër që nuk je ka rriski i mirë. Për shembull, nëse dikush jeton në vjedhme, vjedhja pra është një rreziku, një rreziku për nuk buk. Para as rriski i mirë, sepse është rriski i keq. Nëse dikush jeton në kamot, gënë kamota është një ulje rrisku, ndërsa në njëri jeton, jeton. Kë nuk do të thotë do të thë që me që jeton më të lëgjë kjo që është hallau. Për kunda zi, kjo është dhe riskë që, që është haram. Ose t'i kusht jetë është shetë alkohol. Edhe man të, më mantë alkoholit, a i dhe më dhënë në ushetë, ushetë familjen. Gjithë është dhe kjoj riskë është për Allah, por është riskë haram. Për në dhe profetit së në Allah e sërën ka malkuar e të kalkuar i 7 vetës në një transmetin të 10 vetëa. Një për i kjo është e që e shetë. Në përveç e ti qepije, qep po provësat i çepij, atij që e shtrydh, atij që e shet, atij që e blen, atij që e mbardh, atij që i shërvirë është shumë shumë janë një numër njerëzish cilë të cilët domosdoshmë të mallkuar. Kur profet i sasën i komollkuar të mallkuar domosdoshmë në urdhën Allah, e Allahut subhanetale. Përdesë mallkur këtë tregon që fitimi që bën që marrë ata është fitim haram, edhe pse ai rrezik edhe ka taktura Allahu për ta. Sepse rreziku janë ato gjëra të dobishme për trupin, që kurtheni dobishme për trupin, nuk do thonë që dobishme ona fetare do dobishme për trupë që një jetojë. Një person që të koli fiton parë, me të mundot të shtëpi, me të mund mund mund marr makinë, me të mund mund haj mund karase mund të di përdor për ndërtuhamin që s'lejon, me të mund ndërtuhamin me, gjemi me loje, dhe dhe njëri, dhe të ti. parë ham. Qëllimi është rrisur dy lloje. Duhet domosht që njeriu duhet të ketë kujdes të marrë riskut i tij. Lloji i dy rriskut, ka lloji parë rrisku i përgjithshëm dhe ky është halal ose haram, ku se lloji dytësh rrisku i veçantë. Rizku spetifik, edhe kjo dhe rizku i veçant, nuk ka lidhje në ushimin trupor, por ka lidhje me ato mjësit të cilat e jepa Allah i më dhuar besimtarëve në dyna, besimtarëve të cilat të cilat u ka dhën besimin e vërtajet. Edhe kjo dhe rizku mund të dje, mund të dhe veprat e mje që për njerë ju. Dhe kjo është një nga lojt më të mje të rizkut. Allah s.w.t.a, i jep rriz, i jep rriz disa njerëzve, diën e vërtetë, pse në vërtetën. Edhe u bë gjithsesi rriz që ta zbotojnë në vërtetën, disa nuk u jep, edhe as dukujt mbaz sa sa që meriton. Dikush meriton për Allahu subhanuhu teala, shum dije jep Allahu subhanuhu teala, dikush meriton pak, aq sa meriton i jep Allahu me dhuratë. Dikush meriton që që, që të Allahu t'i lejson të, të bëj pun mirë, ja lejson Allahu punë mirë, dikush nuk meriton nuk e lejson Allahu me dhuratë punë mirë. Të anjëllë mbrizk. Edhe pse njeriu të kombojë me dhuratë të marrë atë që meriton. Edhe në botën tjetër do të ndoshkot për atë që meriton. Por Allahu do të ndihmon atë që ai e di vetëm urtësinë e tij që këy meriton ndihmohet dhe le pa ndihmën person që ai e di që këy nuk e meriton ndihmohet. Dhe këqja në risku i veçantë, specifik që e ka vë Allahu subhanahu wa taala besimtarëve vërtet. Madje edhe risku halal i pastër për cilin njeriu e falenderoj Allahun, edhe ky rris ndihmoni njeriu për Allahun, ky është riski i veçantë. Si të mësoni Allahu hasrisun halal edhe ky lloj rrisës do të isha që ti ta adhorosh Allahun, ky është me vërtet një lloj mirësie veçanë prej Allahut Subhanetauri që ka nevojë për falëndërim beçant. Sidomos kur shikoj që shumica njerëzve han haramin, han han haramin. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ayyu ma jasadin nebata min haram, fannaru awla bihi." Që zotrup që rritet me haram, ziqërëj më pasojurta. Mund të thej që, që është nuk është shaka, është çështje kritike. Edhe prandaj duhet domosdhem që robi të ketë kujdes se ç'është risku, edhe mos thotë Allahu nga furnizuar, mua kush furnizon për Allahun, sepse Allahu i madhur ka sprovuar. Allahu ka krijuar çdo gjë në këtë botë, disa i ka lejuar, disa i ka ndaluar. Ato që i ka lejuar i ka lejuar që ju ta falënderoi Allahun në to, dhe ato që ka ndaluar i ka krijuar të tilla që ta sprovojë njeriu çikojë a do të zbotoj urtat Allahu duke narguar nga to apo jo. Ja. Edhe Allah subhanu wa ta'ala është kurën rizu e si një zhë dhëkujtë. Të regohën në hadisin e sakë të bukheri dhe muslimit, nga Ibn Masud i Radilohanu, se ka të regohër etapat e krimi njërin në barën e nënës. Edhe ka të regohër që ka thënë profetis s.a.w. Në dhe tjera, të regohën Allah me lekun në etapën e tretë, kur fëmija në onë në bushë katër mojshë. Edhe e urdhon Allahu dhe i thot melekut të shkruaj ndër të tjera edhe rriskun e tij. Çfarë rrisku do ketë ndjenja? E, e shkroi Allahu. Si deshkroi këtë? Kur siala nuk e dim se si. I shkroi rriskun çdo kujt. Subhanallahu, lavallahu, Allahu më duhet ka ndar rriskin njerëzve. I çuditshmi ka bërë Allahu më dhur disa disa tipare njeriu të çdo kujt. Ai i ka dhënë disa dhun tim. Edhe i ka i ka dhënë disa rrethana rrezikqë të cilat to janë një pjesë atyre është ka që e që ndikojnë të këtë risku njërë jutë. E një piesë, një është dë gjë. Këshu që Allah, s.a. ta, ka shkullë të risku njërë jutë, pra ndaj nuk duhet që njëtë të remet për risku. Se pëse risku është nërë të Allah, s.a. ta. Allah, s.a. ta, ka thënë Quran, është shëjtanu i a i du kumul faqara, o ja muru kumbil faqa, o Allah, i a i du kumminu ma u fjot e u fadla në urdhor juve për imoralitet ndërsa Allahu ju premton juë mirësi për ti edhe falje shejtani thon njeriu do ngjeresh i varfër njënjë kujdes mos e lër punën kujdes do ngjeresh i varfër do vdesësh për, për bukë më radhë e trem shejtani që ju të rit vazhdoi punën e dharm që të zhytën harame dhe ta takojë Allahun mëdhuar dhe ai ti të zemruar për ti kur sa Allahu mëdhruari premton robit mirësi thotë rob i im largova haramin se hundos punizoj Për në edhe Profitit Salasone ka tërgujë gjithë të hadithë që njëri u tjeti singur që furnizimit do t'i vi për Allahot. Dhe shtjesht që ështja që njëri u do marit së vaba për gjunafe. Më Allahi nuk ka gjithjete për me qësaj. Qëkosh njëres, tërgondi i vla musimall, ta i punon dhe një firmë, që mërshme të qëshet më dha, me ankande më radh, thoshe valla e ta përnarë dhe mi në më dhenë marit në ankande milionat, jo milione lek, milione dollar. Thot. Por thoshet çuditshme është se si u iqën lekat këtyre një zotëti, ku vem në fundin e muajit ata hyn në borxhe, nuk kanë lekë të paguajnë punëtorët. Pse? Si ka mundsi të, dhe, dhe la, vallaj, mund të dishme, gjitha ato gjëra të dinë? Disa u thoshet vëlla, valla, vëllai, mua duhet të çuditshme, gjithë ato milionat, unë mos kem dek dorë, këto do të thotë diçka, të kem një gjë që Allah më dhuar thjesht i ka fundotën e sprovë që ata të marrin gjylova që u takojnë natyrë, kaq. Azimat të mos e kaqish oma ju nejo e tyre edhe ata mojnë ju nejo e tyre to me mostrimet me gënjeshtrat me me me tradhiti u bën një njerëz në ato tregti më, më, më radh Allah subhanahu ta ka thon Kur'an umma minda batin fil ard illa ala llahi rizqha ويعلم مستقرها ومصودعها fashdoka fshësh në tok çdo kafsh çdo gjë që shkën në tok tek Allah e ka rizkun e vet edhe ai di Di vëndë qëndrimin e saj dhe vëndë këthimin e saj. Dhe në kutë o kutë o shkënë masë, mëse të zdejë sa për po të kafë kur në ngordhej. Në që Allah së rrënda di shdë gjë, edhe të ka Allah rrisu shdë gjë. Hasen el Basen i thoshe këshu. Kure mora vesh që Allah ma ka sëktuar rrisu në tim, thot muqesua zemra. Muqesua zemra, së këmër në martin të rrisu në. Ka sëktuar Allah ma rëndë qështë rrisu në. Pë që është besimtaj vërtet, që beson që Allah është furnizu e si, të mos të remit për qështën e riskut, por të kërkoj e të matom mundësi që i ka dhenë Allah i madhuruar dhe të di që Allah është fërnizu e si. Sa i është furnizu e si. Edhe profetisë son Allah e se në ka thënë, në kështë ati dhe sakë, shumë qërthotë. Inna ruh al-qudus nafatha fi ruhi kull nafsin an lamut hatta tastakmil rizqaha. Ittaqullaha wajbilu fi al-talab wa la yahmilannakum sibta al-rizqi an tadlubu bi ma'asil la'in anna Allaha la yudrikuma 'indahu illa bi ta'atihi. Prophet sallallahu alaihi wasallam, spirit i shent, ma ka hedhur mua n spiritin tim. I ka inspiruar Jibril alaihi wasallam te spirit i Prophet sallallahu alaihi wasallam ni ni ide i ka thon kështu as kush nuk ka për të vdekur derisa ta plotësoj rriskun e vet. Domethënë nuk ke për, për të marrë rezultat. Kujt e sigurt mund të lëje. Ale mos mos u dërmuosh nuk më kërkam mos rrezik, sepse nuk ke për ta marrë atë. Derisa derisa di momenti të dhënë të marrë rrezikun që të takon ty. Nuk ke për marrë. Mm. As më tepër, as më pak. Prandaj kimi frikëllallahun, dhe mos e kërkoni, mos e kërkoni rrezikun tuaj, kërkojeni në formë më të mirë, dhoma mos e kërkoni atë thotë me harom thotë mos u nxisni nga dallësimi i ardhisë së rrezikut që ta kërkoni atë duke kundëstuar Allahun sepse ai që është tek Allahu nuk arrihet vetëm se duke iu bindur atij. Ajo që tek Allahu, rreziku i mirë arrin duke bindur Allahun subhanuhu teala. Atë kjo di tregon që njëu ta marrësinë planet të pandet të tashtoj trurin për këtë gjë. Po ta marr atë që i takon tek Allahu subhan. Por ai duhet të thjesht kët frikë Allahun subhanuhu teala mir po këtu është një lloj ideje e rëndësishme që njeriu duhet të ketë parasysh. Mandi e dy ide. Kto janë dy gjëra, nga gjërat më kyrëson në lidhje me këtë çështje. Të të Ë ideja e parë është njeriu përcakton në kokën e tij një mënyrë jetese dhe një lloj risku të përcaktuar në kokën e tij që i pëlqen atij, dhe nëse nuk i vjen ai ose në lloj kohë që mendon ai, ai thotë pse u bë nuk nuk merret risku fëllum, pasir, nuk bëj, po, në fund të rrugës. E si fillon fjalën pasojën kamse të bëj, por unë duhet të futem hams përndysh nuk kam nuk kam si të jetoj. Ktu është problemi. Ktu është problemi i njeriu sepse njeriu nuk duhet të përcaktojë me logjikën e tij në mënyrë se si do jetojë i por duhet të dorëzojë çështën te Allahu. Pse? Sepse ka raste ku njeriu përcakton në një mënyrë jetësore paralujsh, hajë për të shërt. Por edhe Allahu subhanahu ta ala di më mirë, e di shumë mirë që disa njerëzve u bën dobi varfëria, nuk u bën dobi pasuria. Ndërsa disa të tjerë u bën dobi pasuria, por nuk u bën dobi varfëria. Disa njerëz varfëria i shtotëron kuzë disa ditë pasuri e shkatëron. Por edhe Allahu më dhuar kur ja do të mirë një personi dhe do, e do që ai të bësimtar, i jep te risku ai sa i i i bën mirë atij. Nëse kur nuk e do të mirë, pastaj ja hap si çafirave, pasoi sa të duaz dhunjaje, por janë llogërinë 1-1 tek Allahu Subhanu Teala dhe dënimi i xhehenem. Kurse kur ja do të mirë robët, Allahu Subhanu Teala nuk e jep riskun, vetëm sa ne vlojm sasi dhe masë që është fair për ta. Prandaj Nëse ti dëshonë që Allah të dojtë mjërën tënde, dhe dhe Allahu, të ndë, zbatojë u urë dhe ti se dhe tjavi Allah, atë e gjështë e përshtashmë për të që. Për në të rësmetonë në bëgë u i dhe të tjerë, të ka të rëgurë të hëti, të ka të rëgurë në në këjmë në liberve të uldët të sabirin, nga profetisë sënë Allahu a.s. se ka thënë, e të rësmetonë hadithin këtësi nga Allah i madhuar se të cilve nuk u bëndë dobi gjithjete përveç se pasuris, po që e se më do t'i varfërojë ata, kërë gjithë do t'i shkateron të ata. Dhe ka për robërve të mi, që nuk u bëndë dobi gjithjete përveç varfëris, po t'i pasurojë ata, kërë gjithë do t'i shkateron të ata. Dhe këtë rëgohë, subhamat, që Allah i madhore më ursin e vetë i kanë darë rëjësjet, a është që t'akonë robit. Por këtë lloj mirësi që thot, Allahu vëlloi që tregon që disa rovu e pasur dhe disa rovu i varfër. Por kjo do të thotë, bëjo të fjalë për ata njerëz se si Allahu do të mirën. Do përtajt të mëshirojë, ndërsa ata njerëz se si Allahu më dhuroi dëshiron të cilë me drejtësinë ta i lehta. Do i pasuri e pasuri. Men kanuridul hayatu dunya wazinata wa fi leema amalu fihum fiyahu la yakhsun. Ata të cilët e duan bukurinë së dunjës dhe pasurinë e saj, ne uajin të plotë ato të, të dunjës do nuk ka mungesë më to. O laikë që i nuk është në fillah i jetë ila në nar. Këta njerëz nuk kanë as hedhën së zjarri. Vën zjerë jehlimi nga dhënia. Pse? Sepse ata kërkojnë nisën nga Allah në çdo lloj forme. Dhe Allah u hapi, donë dyja dyja, shkatërrim, shkatërrim në Facebook, shkatërrim në Facebook, në rregull, marrin dyjon në bodën e tyre kën e xhenemin. Ndërsa në Seropi thotë jo, Allah, unë dua ndua për të vendrisur në halal. Për të thënë tim shpërvlen mua që patë Allah smonta te yapi robit atë që i takon atij që është ndëbishur për ta. Domethënë robit do të forme, do të Allah bëjë më mund sa duhesh, bështetim bështetim bështetim ty. Dhe Allah smonta i jep robet atë që do të ndëbishmë për ta. Ktu pas që jilon robit duhet, duhet duhet që ta shtakoj trurin ti bështetit Allah dhe mos mos përcakton në çdo mënyrë e jetës zot pasm pasorën mua Allahu. Pse nuk vi pasuri? Sepse Allah në vësinë e tij e di, a është hajre për ty apo është pasuri pse është hajre. Prandaj mos mos, mos kërko më zor o pasuri o birëvis, sëmbasë një person Kur është i varf, është adhurues, ndër kur bën të pastë bën mëndim të madh. Nëse do ka ndodhur, ka pas njëri dhe një të varfër. Dhe kjo është në shumicën e njerëzve, jo të gjithë në shumicën e njerëzve, ku janë. Po qese të varfër janë më të në ndështruar nga ajo Allah, kur bën të pastë bën mëndim të madh. Më bën mëndim të madh. Mendoj për personi i cili, cili ka asumi personi i cili ka një makinë 2013-s. Pa futofarë ndaj dia, si mendoni të dy ndin, 210? ku kalën pa një tjetër, një posojëcën këmbosë njëri i person, ku rijesën këmbosën njëri duresën në këmb. Thjesht e tjera dhe ku kanë më makinë 2013 duhet të jesh ku kush është? Normalisht nuk e ishte. Fillon hyrën në Divansia. Llogojë duhur me xhattabi, prisi besimtarve, hypte në mushk ose në Gomar. Prisi, halifja, mbreti i dynjës, kishte një pushtet të tij më mazë se pushti i kisë së Kaisarit. Hypte në Gomar kur shkoën në Sham i dhan një kan ose i mush, i dhe një një një të shka më të mazë dhe gomari. Hypin të, kur hypin të, zbritë o meri, dhe tha, njëmë keni hypin një shëjëtan, tha. Tha, o meri, në më përmëndryshon të zemë raime, nuk e për qenë në vetë, më njërë si po hester, për duke të shumë si me në mabë, e ha më higjit të më sinë dhe gomarin tim, tha. Sinë dhe gomarin tim, thërësia. Kjo të regonë, në më Gabimi total që bërë njëri u është njëri u përpijë qëtë me zorë, unë do parallë, pëse Allah i më dhurë diku tje musnjepë, o robjë Allah, po tje të ty Allah se si pune i do bërë minimal se si pune ti, pëse Allah dika e bërë i presidentës më bërë mu për i presidentë, që për i kërkom pasurris dhe karikës, ata që e ka në njëzë më të ullët, ata që i kanë karikën, që i kanë pasurrin, në përgjës e njëzë më të ullët shëqëris, shërëtën Allah sër dhe dojë dhe aradëna nuhni kekarjeten, e marna mutrafiha, përfesa fe përfiha. Fe Thot, kur ne dojmë da shkatrojnë një popull, urdhërojmë njerëzit e luksit, mutrafiha, e mutraf, njënë arabi qëtë e personit cili ka arritur pasurjeti dhe në gradën e luksit. Thot, urdhërojmë të njerëzit, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kur Allah thot kur ne dëshiron ta dënoj një popull, ne urdhërojnë pasanikët atë vend që kanë rriten, janë pasanikët më dhëjë, kanë luks. Edhe ata fot bëjnë gjinave, urdhërojë për bëgjinave. Kjo nuk është urdhë sheria ti, ëh. Kjo është urdhë që Allah jep në univers që të bëhet ashtu, të bëhet ashtu. Kupton? Edhe ata i kundërshtojnë urdhë Allah bëjnë gjinave, meritojnë ndënimin dhe, dhe ndeshkon Allah subhanallahu teala. Kushin ta mutrafiha pasanikët. Gjithashtu Allah më do ka thëmë, po për këta pasanikët, innehum kanu qabële dhalike mutrafin. Gjë ja, ata që dëshkën që dhejma, ta ishën, ishën dikur, thot, ishën për e tyre, mutrafin. Për e ty që ishën tëraf, tëraf dohën dhe pasurie madhe që si ka rridur në mëllë në një grad të tëjkaluar. Kjo të regon dhe unë që pasurie nuk që ka i qëtë mëllë dëbishme. Pasuria dë e dëbishur ose pasuritësinë më robi Allahu dhe shfryzon në kufi, e merr në halal dhe e nxjerr në halal edhe kjo që Allahonte. Edhe të paktën ata njerëz e bëjnë të gjë. Por edhe profeti sallallahu selam ka thënë, katror do hadithu bukharit thotë, pasuria e madhe ka për të qen pendim për një ditë të gjykimit për veçati i cili ja von kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu. Domthonjë për këtë logjë gat gjithë anët. Posunitë. Të, të. të qejm pendim. Thës. Atyre, gjithë qëllimi i tuaj është njeriu kur të gërrisë kur do të përpiqet ta kërkojë me diçka që ka lejuar Allahu Subhanu Teala që të fitë kësinnë të tij. Sepse qëllimi i hojësh nuk e ka krijuar Allahu jo për fitur rrezik, por na ka krijuar për ta adhuruar atë. Kurse rreziku është një dite tjetër. A dizësh puna e njeriu? Puna e njeriu do si punë një personi i cili ka një makinë, makinë bukshose, e ka blerë për të shkuar në punë. Dhe Mi vkokë domoshem ai shumë interesova për për, për makinën e tij, sa ky domoshem nuk nuk e nuk domoshem kalon makina domoshem jo mjet për të përdorur këtu për punë, po bëhet makina ai qëllimi i tij kryesor edhe nuk jeton makina, domoshem nuk është makina që i shërben tek, por është ky që i shërben makinës. Bëhet ky shërbëtor i makinës. Dhe ne rrezikonu do për tirtuar, të jetuar, që na dhom Allahun. Në të vërtetë ç'u bëjmë, ne i vim rrezikut nga mbrapa ai shumë, sigurisht që na ka krijuar Allahu për këtë shkak. Një kohë që ata, rrisku e disi e nësi punë e hijes. Rrisku e nësi punë e hijes. Po që se ti ikën, a i do t'i nga mrapa. Po që se ti këtër esh nga përpara, nuk kap, kap, ka e kapdot. Pra më dhe ke, njitësht. Ti shkoj që dhe se t'ka përri, ka përri, nuk e kapdot. Po i ikën nuk e nga mrapa. Një është rrisku. Blemë i gjithë esh njëri u, dhe më thënë në dhe adopësia, besimit bje branda në Ideje dujtë i të njëshën të tërgojë, lidhë me qështë në herrisë ku të shkja. E shështja me ndimit që duhet ketë njër njër njër për Zotin e ti, për Allah, Pse Allah dhoni, thët, në shumë të ta. Pëse Allah i më dojnë në në fëndë në në të jetë, imë në Allah huar rëza, Allah u shumë të fërizusi, bële. Pëse që njër njër njër të qëtë coët e thotë përdi, së Allah u shumë të fërizusi, i dhe më fërizoi. Mjër q Allahu do të mësoj fuqisin kur doin sa sa sa të meritoj un ai sa më më shumë nevojsh për mua. Por ndryshe nëse njeriu nuk ka këto mendime mire për Allahu, ke një problem shumë madhë të madh me besimin e tij. Edhe problemi të dhe rasë i tërë rastit është ky, është sivion. Shumica e njerëzve ç'o bëjnë? Punojnë punë haram, në cilën ata marrin harame, edhe mendojnë E selamulellah. Mendoj që po qesë ata do largonë harami, Allahu ka për t'i lënë pa risk. Dhe nëse vazhdojnë në haram, Allahu do t'i furizojë. Ky është mendim i tyre për Allahun subhanallahu ve teala. Dhe ky është mendim i keq që kanë ata për Allahun e Mëdhur. Allahu i Mëdhur e ka treguar vetë që ai është furizuesi. Dhe furizon çdo kafsh, çdo çdo gjë që hes mbi tokë e furizon Allahu më dhe, i Mëdhur. Domethënë nuk e pakësohet nga pasuria Allahu asgjë kuaj furi zon e gjithë krijesave sikur gjithë krijesat dalin në një fushë ti luton Allah o Allah dua këtë këtë këtë këtë ti dëshiron të bësh dëgjë që u shkon aty ndër mendhë ai sa të mbrojnë gjithë ëndër të tyre ndërrojnë duktë këtë këtë këtë këtë Allah më lutë se u jap gjithë ato që kërkojnë nëpër pakson nga pushti tim vetëm se domethën asaj firmit në pushim asaj firmit asja nuk po kërkonu pushtetin e Allahut subhanahu wa taala që ju tek u kërkon Allah ose kur mendon pak, hën se Allah ju furnizon mos këto ti po e depakson pushtetin e Allahu do të mos depakshosh rrisu Allah subhanahu wa taala kur ti kërkon diçka prandaj domodin duhet që ju të kemi një mirëprondim për Allahu për disa Allahu është furnizuese atë mendon mirë për të Allahu i dohur furnizon ata që i binden atij dhe ata që nuk i binden atij të gjithë u e pris horën e toj vetë amen ndon ti Se nëse ti bindesh urdhave të Allahut, Allahu do të të lë në balt, a ke mendon ti? A ke kysh mendim jot për Zotin tënd? Shikoj subhanallahu nëse ti ke një shokën tënd që është bujar. Ës bujar. E thotë ty, un do protej bashkë kënde punën, thonë dhe pastaj thot për punën e asaj mos kimaj të rregullojmë bash. Ti e di që është bujar, edhe ajo për vuajtja i të mëvon. Ti apo mos? Çfarë mendon ti domosdhem? sëkë bujari kur ti kurtitë më rrosh punën do të lej pa pa, pa ta dhënë atë që meriton ti, ama më kush ta bësh punën siç e kërkon ai, po qëse ti se po si kërkon ai, pastaj i mësuan sonë kohë. Po qëse ti po si kërkon ai, atë duron se do ta japë Allah. Allahu. O shiko se Allahu subhanuhu te ala, njeriu çikur lind e ka rrisur në vetë. Çuditshme. Njeriu çikur fillon krijohet në barkun e nënës e ka rrisur në vetë. Derisa kur lind prapë ka rreziku me veten çka sa Shas, del nga barku i nanës fillon risku direkt tet jinos e ka progreditu allah subhanuhu te rris por të si vdonte njeriu ta bënte të lërisku nuk e bënë dot do po prand allah subhanuhu ta kjo është ku allah vë dhe funizon familjen e funizon gjithë ta marrë mendon se do të letej të funizuar allah subhanuhu te jepi atollë i shkaqish me anë të të funizonë por tën se duhet që njeriu ta gëbë risku allah Pandei duhet të kën mendim mirë për Allahun. Çfarë mendon domosdoshmë për Allahun? Mendon ti që nëse ti do të bën zhurdhave të tua, Allah do të të lejë të pafundizuar? Kjo është mendim i keq për Allahun, smënta. Ai është më bujar. Bujaria e tij domosdoshmë është bujari më madhështore se asht krijuesi. Çdo bujari i kësaj dhunja është një thërmi për bujarisë që është dekth pafundë bujarisë tij. Mendon që do të të lejë pa rris ty nëse ti zbotën zhurdhave të tua? Jo. Mos e mendon këtë gjë për Allahun, smënta. Kjo është mendim shumë i keq nëdo po të fut dikush në një kurtish ekonomik shon nikë ai person e shkojti thotë zotë e shtëpisë shkoj dot të, të shikot, dhose, mos mendim mos mendesh pa darkë mos mendesh pa darkë si do të vije poqesa është një bujar apo do të vije keq rrezik mund të mund të, të, të, të rri në lodh thotë po ti ti më fumu këtë gjë po ti se ke provu këtë ishte asnjëherë për me që un kam dhënë un jet kam dhënë un kam marrë kam ftuar kam bërë darkë më ratë ti fut mund të mendesh pa darkë si njëri, njëri, të mos hallas si vije nën i udivin keq Kur ti thuati diçka të tillë, kurse ne shumë përsëritshëm ndonjë krijesë për Allahun e mëvequr, do të thonë unë po gjej se unë e le punën, në punën, do mlej Allahun po riz, do mlej po buk. Do lëkë krijesën e tonë, sepër Allah. Po vsarë ndesh çdo ditë. Në ky lloj mendimi keq, ky është mendimi i cili e shkatëron njeriu të kollosur. Ky është një gjunafë më të madh. Mendosh keq për Allahun e mëvequr, ky është një gjunafë të vëllah. Por duhet një që të frikëll Allahun sepër ta mendoj mirë për ta edhe kontribut di dietar që kush spoton për mendimin e keq për Allahun, madhëruar ai ka shpëtuar për një vinovë. Me këtë, "ku dhalikum dhallukum alladhi dhallantum bi rabbikum ardaakum fa'asmatum min al-khasilin." Allahu Madhuka treguar për mosbesimtarët, që ata mendojnë mendim të keq për Allahun, madhëruar, thotë, "Ky është një mendim juaj i keq, që kish ju për Zotin tuaj, ky ju shkatoroi Juve do të u bëk për të humbur në ahiret." Por këta asyl duhet që ju të keni mendim një provdhë të kujdes se mba se një loj mendimi kështë për allohë në zemë më mundit i gjunafë, më në rëndë se shumë gjunafë që mund të bënë njërë ju me gjumëtyrët e ti. E gjithë kjo, ne na të regonë në më dhejë që ne du t'imit vendosur në kërkimin e risku të halal edhe mos dëretomit e këharami se ne na mjëfton halal e që ka vendosur allohë, s.w.t. për ne edhe prandaj اللهم dor thot inna hua allah huar razakul qutulutin allahu shum furnizuesi dhe i plot fuqish. Përfuqish në çdo gjë është dor ti. Çdo gjë në zonë gjën dor ti. Për këtë duhet si njeriu, rrisun ta kërkoi për Allahs, për ta në hallon. Edhe kjo është ici Allahs prandaj që është furnizuesi dhe ky është emri i tij razak. Edhe kjo është ici pse ti që ne besojmë, të besonë në suneti dhe edhe nëse ai person nuk e beson këtë ose personat më të mëngë dhe ka probleme me imanin e tij, normalisht ai do të ketë probleme edhe në zbotimin e posaj sepse kush më nënkam një keq për Allahun, ose mendon që Allahu nuk do të furnizoj, normalisht ai do të kërkojë rrizkum ose mërzull në forma me haram, me do të shkel kufijtë e Allahut subhanallahu teala dhe më pas do të morë gjuna. Prandaj thelbi i fitores njeriu do në origjinë është mendimi mirë dhe besimi i pastër në Allahun. Është cilmë shkatrimit njeriu është mendimi keq për Allahun dhe besimi Prande, zues, i ndotur në Allahun subhanallahu teala. Prandaj kush beson që Allahu është furnizues, i beson se çdo mosmarrëdhësi është për Allahun, beson në lutën e Allahut mëdhëror, dhe i beson ato ashtu siç duhen besuesi pas allohen, të të si cita, të të ti, e nisunitit, edhe mendon mirë për Allahun, ai do të fituar te Allahu, sepse në bazë të mendimit mirë do eci. Ndërsa kush mendon keq për Allahun dhe nuk i beson në mërzisën e tij, në cilësitë e tij, ai ka ndotur besimin e tij dhe si rezultat do bëjëynave e dhomor ata që merrin tonë kombos mental. Prandaj Këtë rëgjithë shurë rëndësi në madhë që ka mësimi, i jemërët sësire të Allahu s.w.t. Dhe njohje e tyre, se ma në tyre njëri ju njëfë zotin e ti njëfë Allah në më dhëruar, edhe në basë këse njohje është dhe gradë e besimit, dhe gradë e zbatimit të urdhëve të ti. Lusë Allah në më dhëruar, në bëjë për e besimtarëve të vërtajet, Allah në më shumëlejnë në gjithë.